Larazkenegu prima derauda. Hilbel zetiketak. Gerri Bizkarrik manezeta kobrek izeneko lanarekin bere sustraia komentzen bazituen eta lan horrek bere bizitzaren zati baten orrialdea pasatzera lagundu bazion, Orain muda izeneko lan berriarekin itzuli da. Txegi Bizkajirekin mintzatu gara eta berauk kontatu dugu nola iritsi den diska berri honetara. Ba, banituen kanta berri batzu eta ez noen ikusten nola lotu hori manezekin, manez pertsonaia eta ere bai, kobrekin ere ez noen ikusten nola, nola gauzatu, ze nahiko intimoak dira istorio hauek, ez berdinak dira, Eta hor dion, eh, agapatu dut eh, buntia baten burean hori ba, gaia mudarena. Azal begitzia, noxtasun begitzia, eh, baina muda zabal, zentzu zabalean ere bai. Genai baita, sasoin aldaketak, eh, bo aldaketak oroak. Eta ere bai bada ere eh, lan oztan erresilientzia. Genai baita nola jende batek... Eh, Gain ditzen duen bere drama, edo bai bere o, drama bat egin den dugu, simpifikatzeko. Eta hobeki ateratzen den oktaz. Eta arai, olako historio bat zukentzun eta ez dakit oiartzen zuten nere, nere, bai, nere bai, baitan. Eta egia da, eraman dituztela urte batzu, barneko lan bat egiten. Eta, eta agian horregatik ikusi duto jartzuna hor, e, ez da git, bat zuten zerbait, eta, eta ara, eta hola abiatu naiz, poliki e, poliki, Jeremie Garratekin bildu naiz, ta, nahi nola zerbait egin berarekin, eta Joel Megarekin ere bai hori argi nuen. Joel Merra da Bayonako konservatorioko erakasle bat, e, nire erakaslea izan dena, duela urte batzu, Eta kanta bat beste bat eta to be azkenian gira agian dena egiten garekin, eta beraz jegemik egin dizkit moldaketa guziak, eta hamabi kantuko diska bat hoga. Bizi posan nahi dut berreskura, Muga batarratu zeru muga. Ene isla izan mura. Alma miak muda, juga, Azalma miak nahi ditun muda, ni hauri zaitekore naheldu da. Muga bakarra muga, ene isla estea izan gura. Azalma miak nahi ditun muda, ni hauri zaitekore naheldu